السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بين يدي سعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد اخواني واخواتي في الله كمسلمين كمسلمات لملاقا لليل الله سبحانه وتعالى جمع أجيا في قطر قطر طيب Harta dan sekitar, Sekitarnya enggak ada kan kata saja ya? Dauha dan sekitarnya Ini pertemuan kedua kita Membahas tentang Permasalahan Yang penting dalam kehidupan kita Yaitu tentang permasalahan harta Ya Allah sifati permasalahan harta tersebut Harta adalah bagian terpenting Penopang hidup kalian Kata Allah Kata Allah Agar mempelajari hal ini agar sesuai dengan syar'i, berarti berusaha untuk tercapainya kehidupan yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu Taala. Bagi orang yang tidak mempedulikan tentang cara mendapatkan harta, tidak peduli dia halal atau haram. Yang penting bagi dia adalah jumlah kuantitas yang banyak. Maka orang seperti ini diingatkan wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ini pertanda hari kiamat makin dekat semakin dekat hari kiamat semakin buruk perilaku manusia dan ini merupakan pertanda buruk Rasulullah mengatakan dalam hadis riwayat Al-Bukhari la ya'ti lana la ya'ti 'ala an-nas zaman la yabadal al-mar'u min ayna akhadha al-mal am min halal haram para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan datang suatu masa di mana seseorang untuk mendapatkan harta dia tidak perlu lagi. Apakah didapatkan dengan cara yang halal atau dari yang haram? Biasanya moto hidup sebagian seseorang yang halal aja susah atau yang haram susah. Yang haram aja susah, Apalagi yang halal? Bagi dia yang penting adalah dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya. Salonlah kebutuhan itu merupakan kebutuhan yang pokok mungkin masih bisa dalam keadaan darurat, tapi tidak darurat di legal di, di generalisir tidak sudi umum tidak general tidak semuanya menjadi darurat, ada kasus-kasus mungkin bisa darurat, tetapi sekarang menjadi kebutuhan atau menjadi cara pandang sebagai manusia mencari harta bagi mereka adalah yang penting adalah harta mau halal mau haram tidak penting bagi manusia. Orang yang seperti ini adalah pertanda hari kiamat akan dekat. Dan ini adalah seburuk-buruk manusia karena kiamat didirikan pada orang yang buruk perbuatannya. Sebagaimana seperti tadi malam sampai jam 11 ini kan ya. Pas atau lewat. Ya, belaba. Mana penitiannya? Hah. 11.30. Baik. Sekarang sudah jam lewat 1.3. Waktu Jakarta. Berarti nanti sekitar jam berapa? 3. 3.30. Waktu Masih ada 2 jam 30 menit. Ya. Baik. Sekitar 1 jam saya menguraikan, 1 jam setengah kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada kita pulang. Suami Waalaikumsalam. Sikap sebagai manusia tadi yang menjadikan moto hidupnya yang penting bagi dia adalah harta, masalah halal atau haram, ya bagi dia tidak menjadi ukuran untuk mendapatkan harta. Bagi dia adalah hartanya halal atau haram tidak tidak bermasalah bagi dia maka orang ini adalah orang yang buruk perangainya dengan demikian mereka inilah yang dikatakan dengan Abdul Dina yang didoakan dari Rasulullah SAW kecelakaan bagi mereka ta'isa Abdul Dina wa ta'isa ta Abdul dirham, ta'isa Abdul Khamila wal Khamisa fa'idha shika Tegas wan takas, faida shika, fa la takas. Rasulullah SAW celakalah budak uang emas, celakalah budak uang perak, budak uang, celakalah budak pakaian dan harta benda. Celaka dia apabila dia terkena duri, tidak akan bisa mencabut dari Tubuhnya Bila dia terkena sesuatu musibah Susah untuk kembali kepada Allah Jalla fiullah untuk mengangkatkan musibah tersebut Karena Rasulullah telah mendoakan kecelakaan Doa Rasulullah makbul atau tidak Bila Rasulullah mendoakan kecelakaan Kerugian Kehancuran Maka apa yang bisa diharapkan Dari orang yang seperti ini Ini Sudah merupakan konsekuensi dari setiap manusia yang hidup dan atas Allah Subhanahu Wa Taala ini. Dan untuk menciptakan keluarga yang bersih dari harta yang haram, yang terhindar dari hal yang merendam faknya sangat buruk. Baik untuk diri anda sendiri atau untuk keluarga anda atau untuk masyarakat di mana anda berada dan untuk alam semesta sendiri. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan tadi, la yakiyan 'ala an-nasi zamanun la yubalul maru, la yubalil maru min aina aqadhal mal. Mengisyaratkan kepada kita bahwasanya ketika semua yang sudah buruk, orang sudah menjadi Gaya hidup mereka mencari harta tidak mementingkan Mana yang halal dan yang haram Ini adalah manusia yang terburuk Generasi yang terburuk, masyarakat yang terburuk Sehingga pantas untuk ditutup Dunia ini oleh Allah dan terjadilah Kiamat Kiamat besar ini tentu dimulai dari Kiamat kecil di rumah tangga masing-masing Rumah tangga terdiri dari siapa? Suami terus Terus Anak terus Cucu Cucu masuk masuk masuk anak Siapa lagi Itu kerabat Suami Istri dan anak-anak Hendaklah Keluarga ini Keluarga kecil ini untuk menghindarkan kiamat di rumah tangga mereka, untuk menghindarkan kiamat di rumah tangga mereka, memperhatikan permasalahan ini. Karena Rasulullah SAW telah mengisyaratkan ini. Layaknya al-nasi zaman la yubal maru min ainah akhar darma akan datang suatu masa di mana manusia tidak penting dari mana dapat harta yang penting jumlahnya, kuantitas, kuantitasnya. Apa halal hal tidak penting bagi dia Terjadi kiamat besar Menghancurkan bumi yang harus Maka rumah tangga yang tidak memperhatikan kaidah ini Sunnah kauniyah ini Maka akan berakhir dengan kehancuran Bila tidak saling meniasyati istri tidak meniasyati suami Suami tidak meniasyati istrinya Orang tua tidak mengingatkan anaknya Dalam mencari harta Dalam mendapatkan harta Maka ini Pertanda kehancuran kiamat sebuah rumah tangga. Kerjasama sangat dibutuhkan, karena ini keluarga. Bila umpamanya seorang suami dan ini yang pernah lakukan lama salaf kemudian mereka memaklikan dalam mufaiz dan ayat bahwasanya rumah tangga para ulama salaf dahulu kata beliau apabila suaminya Keluar dari rumah mencari rezeki, maka istrinya mengatakan selalu setiap hari tidak bosan. Anda yang di sini isteri di sini, saya isteri di sini. Okay. Kalau anda ingin menekat kerja, Istri bilang apa? Hati-hati di jalan, masya Allah bagus. Satu dua, enggak ada lagi bilang lain-lain. Niti belanjaan hari ini enggak? Ha? Awal bulan saja, setiap hari tidak ada lagi. Beli kapsah, beli ini, faham tidak ada. Yang diinginkan oleh para wanita, istri-istri rumah tangga, para salaf Terdahulu dikatakan mengatakan, ingatkan kepada suaminya. Wahai suami, hidzakillah fiina. Takutlah engkau kepada Allah terhadap tanggungjawabmu kepada kami. Fāinna nassbiru ala rjuh, wala nassbiru ala nariilah, wa yuswamiku. Takwalat pada Allah dalam setiap pekerjaanmu keluarmu dari rumah ini pulang membawa harta baik hasil dari. Berniaga, jual beli atau hasil memberikan jasa atau hasil apapun yang kau dapatkan pulang, bawa pulang. Bertakwalah engkau dan ingatkan. Sesungguhnya suamiku, kalau engkau pulang dari bekerja tidak membawa apa-apa, kami aku dan anak-anakmu. Bisa bertahan bersabar Kelaparan Satu sampai dua hari Iya kan Sampai berapa hari manusia hidup bertahan sabar Tidak makan tidak minum Berapa hari Tujuh hari Allah Allah sudah jadi tulang lulang nih, Tidak ya Penelitian ilmiah dan ini dari para ulama dahulu Mengatakan selama 3 hari, 72 jam sampai sekarang pengalaman demikian coba anda puasa berturut-turut selama 72 jam berapa hari berarti 3 hari hari ini tidak makan sambung terus tidak makan tidak minum ini 2 hari, 3 hari, baru anda mati tidak percaya coba ya. kalau pakai minum tidak pakai makan apa pun, cuma minum air saja masih bisa bertahan sampai lebih dari 3 hari Tak makan tidak minum 72 jam biasanya wafat. Maka bila hari ini anda tidak mendapatkan yang halal, pulang ke rumah tanpa apa-apa. Maka si istri itu mengatakan, kami bisa bersabar untuk menahan kelaparan, tapi aku, istriku dan an anak-anakku tidak ada yang mampu bersabar bertahan terhadap neraka Allah. Artinya, wahai suamiku. Bila engkau pulang membawa harta yang halal, Dan ini yang akan aku berikan kepada Kepada diriku dan kepada anak-anakmu Kami tidak tahan bersabar Menahan dan rakyat Allah Jujuran. Siapa di antara anda Sebelum berangkat bekerja Atau sebelum ke perkataan ini Di bandara Jakarta Cengkaleng dilepas istrinya dengan perkataan seperti itu Ada belum ada dan akan ada insyaallah taala. Setelah ini ada, baik. Istrinya di sini antum? Ayo. Ibu-ibu Setelah demit. Ibu-ibu kalau biasanya suaminya berangkat kerja, melepas suaminya biasanya ucapannya apa Ibu-ibu? Jujur Ibu-ibu. Hah? apa dilepas dengan iler sambil tidur biasanya setiap tidur pagi kan orang-orang berharap -orang ya kan ibu-ibu dilepas pakai apa ibu suaminya berangkat Hah? tidur ya tadi Dilepas pakai iler kata saya kan satu kedua kalau semuanya begitu kan ha Cium tangan dua. Cium tangan dong. Tidak bilang apa-apa Ketiga Cium tangan itu artinya Nanti kalau keluar dari rumah Tidak bawa apa-apa Tangan yang dicium tadi di... <tuk> Berikan ke mukanya Ya kan ya Hah? Tidak seburuk itu istri-istri Anda saya kira Tetapi mungkin jarang yang hayati Sebagaimana istri Para kaum muslimin terdahulu, tidak masalah. Karena biasanya kerusakan suami dalam pekerjaannya, dalam mencari harta, biasanya motivasinya apa? Penyebab di belakang itu apa biasanya? Istri atau anak? Hah? Apa biasanya? Istri atau bukan? Ibu ibu buk? Istri atau bukan? Suami, istri atau bukan? Ah? Ha? Istri betul. Maka bila yang mereka ini yang kebanyakan jadi penyebab suami tidak jujur, tidak amanah dalam mencari harta dan tidak takut kepada Allah dalam mencari hartanya, berubah mereka sebagai pengingat suaminya. Maka insya Allah rumah tangga ini akan selamat dari harta yang haram. Akan sahabat dari harta yang haram eh, Bila tidak Terkadang suami juga Terlendor ya, Akan boleh buat Rumah tangga seperti ini mengkhawatirkan Terkadang anak membawa makanan ke rumah Anak yang belum Mengerti mana yang halal Mana yang haram Siapa di antara Anda dan istri anda yang menanyakan kepada anak dari mana kau dapatkan ini, wahai anak? Ada? Ada. Tapi apakah cerdatan atau sesekali? Ada, iya. Tapi berapa kali kasusnya? Setiap. Alhamdulillah. Kena, kalau istri anda membawa, membahas datuk rumah, ditanya atau tidak? Kalau anak, iya. Kalau istri? Kalau suami, apalagi? Padahal Abu Bakar Siddiq dan tadi riwayat menghalikan tadi dikelakan oleh Ahmad dalam musnadnya bahwa Abu Bakar Siddiq memiliki seorang budak dan budak ini bekerja secara syar'i hasil dari pekerjaan budak 100% milik tuannya maka setiap budak itu bekerja pulang ke rumah hasil pekerjaannya langsung diberikan kepada Abu Bakar Abu Bakar ikut makannya dan terkadang diberikan kepada budaknya Setiap kali budak ini pulang membawa makanan, terus ditanya kali, maka dari mana kau dapatkan? Kecuali satu kali, jika wafal Qadar dzal al Bila takdir Allah ingin terjadi, maka ada saja caranya. Waktu ketiga, ketika budak itu Membawa makanan dan di waktu itu baca dalam keadaan berpuasa. Biasanya setiap dibawa budak itu selalu ditanyakan kepada budak dari mana angkau dapatkan ini. Kecuali sekali ibu ibu pernah kah yang kepada suami ini gaji dari mana mas halal atau tidak? Pernah atau tidak? Paling bilang kurang mas, gitu kan? Kurang, <laughs> kurang mas, cuma sepuluh ribu gaji kamu orang gaji orang 2 juta nah, iya kan 2 juta 5 juta, 10 juta, kau 10 ribu makan makin apa kita Abu Bakar selalu menanyakan tetapi ya, suatu ketika dalam keadaan berpuasa dia lupa dia menanyakan langsung dimakannya ketika budaknya membawa makanan tersebut dan ternyata sekali ini terjadi ketika Abu Bakar makan berbuka dengan itu dan sudah masuk ke dalam lambungnya baru budaknya menanyakan wahai tuanku tahukah kau dari mana makanan yang aku dapatkan kata Abu Bakar Cepat sampaikan sebelum makanan itu menjalar kemana-mana ke, mana -mana, ke tubuh, Maka Buddha itu mengatakan Kuntu teka hantu Fil jahiliyah Walam wuhsinul kahana Dahulu di masa jahiliyah Ada orang yang minta Aku ramalkan nasibnya Aku sebetul tidak bisa meramal Kalau saja bisa meramal Halal tidak hasil dari meramal Hah? Halal atau tidak? Haram, walaupun yang berikannya ikhlas. Hah? Walaupun yang ngasih ikhlas, iya. Karena imbalan jasa yang haram harom, ya, kesyirikan kepada Allah. Kata budak itu, kalau saja bisa meramal memang eh, ramal ada ada ini kan cara caranya kan ya? Iya kan? Iya atau tidak? Nah, Masya Allah bisa dia pengalaman <laughs> Ada cara-caranya Ramal Perlupun caranya tidak ilmiah tapi ada Ini sama sekali tidak belajar cara -caranya. Ya. Kemudian Aku ramal Lalu dia memberikan upah ramalan Lalu dia berlalu Lalu dia tidak memberikan upah ramalan dan dia berlalu Mungkin itu di masa jahilnya dulu. Mungkin yang aku ramal terjadi. Tadi aku bertemu dengan. Ha? Dengan pasienku yang dulu itu. Dia memberikan. Uang upah ramalannya tadi. Aku belikan makanan. Dan itu yang aku makan ibu bakar. Maka kata ibu dia Beliau berusaha memuntahkan. Makanan yang, yang tadi makannya tadi. Karena berpuasa ini akhirnya. Karena sangat tidak normal. Aubahkan yang seharian menahan yang lapar. Menahan lapar. Dari yang halal atau dari yang haram ditahan dari puasa berpuasa. Halal dari makanan sendiri. Anda pun Rasulullah menghadiahkan sehari berpuasa. Dimakan atau tidak sama dia? Tidak. Ketika anda berpuasa sunnah. Diberikan zam-zam. Teman yang baru pulang dari umrah atau haji. Ini saya ambil langsung dari tempatnya. Ya, Silakan minum pada saat anda sedang berpuasa sunat, mau anda minum? mau oh atau tidak? hah? tidak pada anda pasti tahu halal maka sangat tidak masuk akal, tidak logis kalau pada saat dia berbuka berbuka dengan makanannya yang haram jadi dapatkan dengan cara yang haram tadi. nah ketika itu bakar langsung berusaha mengeluarkan mengertakan, ngapain dia sehari menahan yang halal kemudian berbuka pakai yang haram dikeluarkan dari mulutnya dari lambungnya sampai muntah berkali-kali sampai kemudian anaknya istri rasulullah aisha mengatakan irham nastaqyah abdah wahai bapakku kasihan dirimu maka apa jawapan bapak wahai putriku kalau aku tahu bawa makanan yang haram tadi akan keluar sama nyawaku silakan maka keluar dan nyawaku sekalian berangkat. Ya. Maka kemudian Rasulullah mengetahuinya dan mengatakan, Wahyak kepada budiakar. Kenapa engkau berikan kepada budiakar seperti yang haram, padahal dia sangat menjaga dirinya dari hal yang haram? Maka Sangat tidak logis Anda berpuasa seharian Atau selama bulan Ramadhan Menahan dari yang halal Ketika berasa berbuka Anda dah makan dari hasil pencarian anda yang haram Apa gunanya anda menahan seharian? Bila tidak memperhatikan Hikmah atau makna dari berpuasa tersebut Yaitu berusaha menahan dari yang kalau maknanya, kalau anda saat berpuasa mampu menahan diri hal yang halal, maka seharusnya harap pasti kuat anda untuk menahannya. Bila ini hikmah tidak terjadi, tidak ada hikmahnya anda berpuasa, sia-sia puasanya. Maka ingin terjadi pada diri awak kalau dalam kelanpu, sehingga dia keluarkan seperti itu. Karena dia tahu Rasulullah SAW mengatakan hadis riwayat Mu'awiyah, bahawa Rasulullah mengatakan, "Inna la yarbu lhamna nabad min suhdi, illa kanaatil naru awlihi." Tidak satu daging pun dari sel tubuh manusia yang berasal dari makanan yang haram, dari gaji yang tidak halal, dari upah yang tidak halal, dari hasil transaksi tidak halal, melainkannya. Api neraka Allah yang pantas untuk membakar. Dan ini juga yang pernah terjadi pada jenama Mukhtaar radhiallahu anhu. Manakala dia diberikan susu oleh budaknya. Laman Mukhtaar memiliki budak dan memiliki unta. Setiap harinya budak ini memerah air susu unta. Suatu ketika Budak itu membawa su unta dan terminum diminum juga oleh, seperti, oleh umar seperti biasanya. Tetapi kemudian umar berasa lain. Ketika itu ditanyakan, menanyakan kepada budaknya ini, dari mana engkau dapatkan susu unta hari ini? Dia mengatakan, ada satu ekor unta baitul mal yang anaknya menghilang. Kalau tidak ada perah susunya Induknya akan sakit atau tidak ya. Makanya aku perah susunya Dan Susunya itu yang aku bawa pulang Aku berikan kepada engkau Karena aku lihat engkau seorang Khalifah Dan juga boleh memakan dari Harta Betul Mad Maka Umar menjawab langsung Atas ini minari Yahanna Wahi Buddha Apakah kau berikan aku minuman Yaitu dari api neraka Itu umar dengan segelas susu dari Betulmar Betulmar Padahal dari khalifah Karena khalifah sudah dapat gaji atau tidak Sudah dapat gaji Sehingga sisa kelebihan dari gajinya Dan tidak halang bagi dia Bila anda bekerja sebuah perusahaan Pesan minyak Kalau di pesan minyak ada sisa minyaknya enggak? Ini ada sisaannya perceraian ada? Itu tidak halal bagi anda walaupun satu liter. Ya. Atau bekerja di perusahaan perusahaan apa biasanya? Restoran, baik. Tidak halal anda ambil nasi untuk anda makan kerana sudah digaji. Kecuali gaji anda kesepakatan yang gaji sekian kemudian plus makan siang. Makan siang satu orang, pesuruhwarga pak, tentu satu orang. Kalau anda bawa pulang untuk anak-sila tidak halal, kecuali anda minta izin atau diizinkan. Izin itu kan Maka ular marah ini, ini akan berdampak. Dampaknya adalah kepada tidak halalnya sel tubuh seseorang. Dagingnya tidak halal. Bila tidak halal makanannya akan berdampak kepada kecerdasannya. Ini perbandingan lurus antara kecerdasan dengan makanan yang halal, percaya atau tidak? Hah? Bagaimana kalau saya katakan, bagaimana dengan insting? Apakah dia tahu halal haram? Hah? Yang penemu teori relativitas namanya, ya. Apakah dia tahu halal haram? Tidak. Kenapa dia cerdas juga? Hah? Cerdas untuk menghancurkan manusia Iya Apa ini buat oleh dia Hah? Teori menghancurkan kan ya pembuat bom, itu cerdas menghancurkan dia Tapi cerdas membangun tidak Kecerdasan untuk membangun Kecerdasan untuk kebaikan Kecerdasan untuk agama Allah Hanya bisa dibangun dan dikembangkan Oleh orang-orang yang bersih Tubuhnya dari makanan yang haram Al Imam Syafi'i yang dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jiniusnya yang luar biasa dan hafalan yang kuat. Suatu ketika dia merasa hafalannya berkurang, agak melemah. Maka dia mengatakan kepada gurunya bahwa syakautu ila lafi an su'a habbi fa arshidani ila tarkil ma'asi. Faqala innal ilma nurun Kanurullahi laihudzalahi. Syaikh bin mengatakan, aku berkata bertanya kepada guruku mengadukan lemahnya falan. Maka guruku wakil mengatakan, wahai Syafiq bin, sesungguhnya ilmu tentang dinulah ini adalah cahaya dan saya Allah tidak akan diberikan kepada orang pendosa dan termasuk pendosa adalah makan kata yang haram. Dari sana kecemerlangan, kejeniusan diasah Dan dimunculkan Al-Imam An Nawawi Yang meninggal pada umur 45 tahun Berapa umurnya Pak? 48 sudah lebih tua antum Daripada yang umurnya 3 tahun Berapa kera ilmiahnya? Ada satu buku penuh halaman ada? belum ada? setengah halaman pun belum. Yakin saya sudah. Surat ke istri dulu waktu. Ah? <tai> Tapi itu bukan karya ilmiah, kalau surat bukan karya ilmiah. Al-Yaman wafat padamun beberapa 45 tahun. Karya ilmiah dalam hidup bidang fikih selama ditinggal tanda dia sampai sekarang para profesor pun tidak bisa mengerjakan walaupun dalam bentuk berkumpul dalam grup apa yang dibuat oleh musual fikih wahtiah it is club itu masih jauh di bawah karangan lima Namik al-Bajmu' Syahrul Muhaddab sayang saja beliau tidak menyelesaikannya karena keburu wafat pada waktu sampai bab al riba beliau wafat di mana ini merupakan Eskelopide Dabilul fikih. Dilanjutkan Oleh Sajidin As-Subkih pada abad ke-7 Ijriah Dalam syafi'i Allah besar juga Pada sampai Belum selesai mu'amalat Dia juga wafat Karena ini karya ilmiah yang luar biasa Setiap dalil para ulama Disampaikannya, akwal perkataan disampaikannya Dan kal bila ada hadis disampaikan riwayatnya sudah dan lengkap seperti ensiklopedia. Ya. Dilanjutkan oleh suki baru sebelum Syaismaman juga wafat dia. Ada lagi yang mau melanjutkan? Ingin mati silakan. <laughs> Kemudian akhirnya dilanjutkan oleh salah seorang ulama Mesir tetapi berbeda metodologinya dengan dua ulama sebelum. Kejenius yang diberikan oleh Allah kepada alimah menangani ini Kuncinya apa? Coba kira-kira apa? Halal yang diberikan oleh orang tua Dia menerima gaji dari Madrasah Al-Syrafiyah Madrasah Al-Syrafiyah ini adalah Seperti universitas sekarang Universitas Islam sekarang Negara kerajaan memberikan kepada dia Biaya hidup bulanan yang besar Sebagai Belum besar di itu tapi tidak satu Tidak satu Uang pun yang diterima dari kerajaan Terimanya kemudian disedekahkan. Dia hanya mencukupkan Biaya hidupnya Ini sudah lama suaranya Biaya hidupnya dari orang tuanya Di kampung Di kampungnya di Nawab Dia memberi, mengirimkan biaya hidup kepada dia per bulan Ini diantara Sehingga karya beliau yang Luar biasa itu Dia bangun atas seperti ini kecemerlangan, kecerdasan tidak bisa diraih dengan sesuatu yang harap maka bila anda ingin ingin berharap anak-anak menjadi cerdas Hah? baik mengerti akar agama Allah dengan baik jangan pernah anda kotorik otak mereka dengan harta anda yang harap jelas anda sendiri Bolehkah memotori otak anda dengan harta yang haram? Juga tidak boleh Maka bertobatlah kepada Allah SWT InsyaAllah pada otaknya akan kita jelaskan itu. Anda, istri anda, anak-anak Jangan pernah anda berikan satu yang haram Bagaimana anda mengetahuinya itu? Dengan mengetahui mana yang halal dan mana yang haram dalam berkansaksi tersebut dengan menatai yang haram, sisanya insyaAllah haram ya. Sisanya insyaAllah haram Allah mengatakan وَأَحَلَّ اللَّهُ بَيْءَ وَحَرَّمَ مَتِبًا Allah menghalalkan diri, dia mengharamkan riba. Maksudnya, bila anda menatai mana yang haram, mana yang riba, mana yang haram, mana yang zalim Sisanya adalah haram ya. Karena yang halal dalam ini, dalam yang Haram kepada Allah Jalla Tuhullah. Kemudian, khaniq khafiinlah. Maka jangan pernah anda kotor di dadah sendiri, anak-anak sendiri dan istri anda jangan Haram. Tadi akan merusak kejenuisan. Selain merusak kejenuisan anak-anak ini. Dan salah satu penyebab anak-anak jadi jenius. Al-imam Abu Amjad Al Bukhari. Kenal antum siapa ini? Ulama apa dia? Al Bukhari ulama apa dia? Ulama, ulama apa? Hadis. Dari mana berasal? Bukhari. Si Bukhari Dari Bukhari. Baik. Bukhara di Asia Tengah, jajahan Rusia sekarang. Kazakhstan para penutur bahasa nama daerah. Al-Imam Al-Bukhari ini di antara kejeniusannya sampai sekarang masih menjadi kejeniusan yang legendaris dalam kekuatan menghafal. Ketika dia masuk kota Baghdad Dan di waktu itu di Baghdad Para ulama besar, ulama hadis banyak Karena dia pusat pemerintahan Khilafah doki Masuk kota Baghdad Para ulama hadis doki itu mengatakan Mari kita Melakukan muzakarah Atau Seperti Berbincang-bincang seputar hadis Rasulullah S.A.W. Kita tahu bahwa Bukhari datang dan mereka tahu bahawa Bukhari sudah mashkur sebagai orang yang kuat hafalan. Lalu mereka membuat sebuah ujian tentang Bukhari. Katanya, kita ada 100 orang. Antuk berapa orang semuanya? Sampai 100? Enggak kan? Masing-masing anda sampaikan sebuah hadis yang sudah muttarif. Hadis motor itu diputar sanatnya dikocok dan diaduk dengan matanya. Kalau hadis pertamanya, hadis yang dikutip oleh hadis yang pertama dalam kitabnya dia dinamakan Ahmad Lubin Niat matanya yang beralurkan dari Amir Lubinin mulukatop tapi hafsin mulukatop pada alteran, ya, yang beralurkan dengan sanatnya sampai kepada Umar diputar. Dipindahkan yang satu ini kepada hadis yang lain Diputar, dikocok, diaduk Maka ketika Bukhari masuk ke kota tersebut Maka mengatakan Mari kita Bukhari Ubabillah. Mari kita diskusi masalah hadis Rasulullah Boleh dengan senang hati Majlis ini disaksikan oleh orang banyak Lalu mari kita diskusi saya ada hadis, coba Bagaimana pendapatmu tentang hadis ini Anfulan, anfulan, anfulan Al-Sahabi Rasulullah SAW Kalah, kalah Itu sudah diaduk Karena sudah diaduk Sama-sama kalau komputer masukin data yang tidak ada Dalam data komputer ini, keluar enggak? Tidak ya keluar Maka Abu Bukhari mengatakan Saya tidak tahu hadis itu Mantannya ada, tapi sana sudah diaduk sehingga tidak ada dalam rekaman kepala dia. Ya. Saya tidak tahu di situ. Orang-orang awam mengatakan, wah, oh, cuma segitu bukannya ilmunya. Tadi situ dia tidak tahu dia mantan. Saya mungkin masyhur, tetapi sana yang sudah saliputar. Khali tidak tahu dengan jalan seperti itu. Lalu yang kedua mengatakan, saya bacakan hadisnya satu lagi. Bacakan juga dengan adres yang sudah motor itu Sudah diroboh di pocok Bukhari yang menurut saya tidak tahu Sampai 10 Bukhari yang tidak tahu Para penguji ini Mulai sadar Ini sepertinya Bukhari mulai membaca bahwa dia sedang diuji Tapi begirang mengatakan Makin meremehkan Ah cuma segitu yang hafalannya bilangnya katanya kuat Sampai seratus selesai Kata Bukhari Kata Bukhari saya tahu apa yang kalian maksudkan sekarang. Kalian menguji saya ya. Kata beliau. Adapun hadis yang kau yang pulang dengan sanat yang itu, itu bukan itu matanya, matanya di nomor sekian. Engkau dengan matan yang itu yang kau bacakan sanatnya bukan yang itu matan, sanatnya di nomor yang sekian. Dikatakan katakan Mahjarr al asqalani dalam Mukadimatusari, pengantar beliau kepada Sheikh Bukhari, kata beliau. Ini kejeniusan yang luar biasa. Kalau saja kejenius bisa menghafal yang betul dalam sekali sampaikan 100 hadis dengan sanad itu sudah luar biasa. Tapi lebih luar biasa lagi yang salah diulangnya ulangnya. Dia mengatakan, "Engkau mengatakan sanad fulan-fulan fulan-fulan hadis ini." "Ya, engkau itu sanadnya sana, kan di sana." "Ini dikembalikannya. Itu di situ." Menghafal kalau sekedar mengembalikan kata Ebihun hajar ke ini, mungkin anda bisa selain bukhari. Tapi mengulang yang salah seratus kali, ada bisa? Tiada manusia yang bisa. Ya, tiada manusia yang bisa. Barulah di waktu itu, dah Baghdad semuanya mengakui Kejeniusan bukhari dan nabi rasulullah. Sekali baca masing-masing seratus. -masing Tahu anda para siak kejeniusan bukhari ini? Ketika ditanyakan kepada bapaknya Bapaknya akan demi Allah Tidak satupun satu pun makanan Yang kumasukkan ke mulut anakku Abu Abdu'l ini Semenjak kecil sampai aku tahu Melainkan aku tahu dari mana Apa itu aku dapatkan Dari anak anak Bukan dari anak, -anak. Jelas saja Maka bila anda ingin karena anak, anak anda rajin belajar nak rajin belajar ngiat sehingga kamu tidak seperti bapak bapakmu pencuri. Bisa enggak anak anda cerdas? Hah? Bapakmu kalau enggak korupsi, kalau enggak ini, kalau enggak pintar, -pintar enggak dapat orang makan. Kami rajin ya agar jadi anak yang baik yang saleh, jadi pintar jenius. Ya, akh. Enggak mungkin. ini Enggak mungkin. Tapi yakinlah dengan rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma min da'abatin fil ardi illa 'ala Allahi rabbaha. إِلَّ Tidak satu yang menata di bumi in Allah ini melainkan Allah telah menjamin rezekinya. Cukupkan dengan apa yang ada. Coba Anda yakin kehalalannya. Dengan ini yang Anda makan halal untuk Anda, halal untuk istri Anda dan halal untuk anak-anak Anda. Inilah yang membantu Maka kerusakan generasi bangsa di negara kita umpama, dalam kasus korupsi umpama ini, makanya tidak halal. Sehingga anda lihat, bukan saja kementerian atau para pejabat yang memang nampaknya mereka tidak mengerti agama, sampai-sampai pejabat di kementerian agama sendiri korupsi besar atau tidak. Saya ada. Setahu saya Pernyataan dari Dewan Apa Pemantau korupsi korup, H ICW ICW yang tersebut Di antar Departemen yang paling gemuk korupsinya Korupsinya mana Korupsinya agama Ada salah satu tetangga yang mengatakan Saya Terima proyek dari Departemen Agama Langsung dia memulai Se Sebelum saya ke dalam kontrak Saya dipanggil oleh Seorang profesor doktor dari Universitas Islam di Jakarta yang dia bagian dari proyek tersebut menangjuk proyek. Terus terang dia minta saya dapat bagian berapa pak? Terus terang dia minta saya dapat bagian berapa pak? Dan paling terkenal korupsi. Ini kenapa pak? Ini kenapa? Saya khawatir kemungkinan kebanyakan dulu belajar agama dengan korupsi. Ia atau tidak? Nilainya di pesantren kecil datang ke gurunya pak yai tolong naikin sedikit diberikan hadiah. Kalau di pesantren kan gampang kan ya, kan bisa juga nilainya jelek minta ditambahin. Atau santri-santri terbiasa dengan nyontek pada saat ujian. Saya pengalaman paling pahit yang pernah saya rasakan ketika di pesantren dahulu ketika ujian Quran, ujian Quran nulis menyambung ayat dengan terjemahan. Ada salah seorang teman Al Quran terjemahan dibubuhin di pantat anak pesantren. Saya langsung teriak, saya bilang ke pe pengawas, pak itu di pantat Quran. Cuma dia bilang doang kurang gak diusir Habis itu dia nanti marah ke saya Apa boleh buat silakan marah gak ada masalah Tapi sebegitunya rusak moral Kalau lah Belanja dengan cara korupsi Ini besar nanti jadi koruptor atau tidak ada Dimulai dari pendidikan di sekolah Cuba ingat-ingat, anda dulu di sekolah. Berapa persen yang tidak jujur ketika ujian? Berapa peratus? Fadalah, chef. 70%. Persen. 70%? Persen. Baik, anda termasuk 70% atau 30%? 30% yang Anda termasuk 30 atau 70? Yang 70. Innalillahi tidak halal dijajah dan lainnya apa boleh buat Syekh Syekh dan bahkan Anda baca coba laporan di beberapa berita ada seras-seras anak yang melaporkan ada kan beritanya melaporkan tentang contek menyontek pada ujian negara di sekolah tersebut anak ini kemudian dimarahi oleh orang tua wali yang lain dan bahkan setelah pun Sampai dia naik banding Sebegitu rusak Jangan tunjuk tangan Siapa di antara anda yang dari STS Sampai selesai belajar tidak pernah nyontek Ketika ujian Tunjuk tangan Tapi jangan ditunjuk, jangan diangkat, tunjuk saja Saya yakin mungkin tidak ada yang menunjuk Ini yang akhir Bila anda ketika ini tidak jujur Korupsi nilai anda dapatkan anda ajukan untuk bekerja sah tidak gaji anda kira-kira sah atau tidak Hah? coba, hah? sah karena belum tahu insyaAllah maling berarti sah karena enggak tahu hukumnya subhanallah sah karena saya pelakunya dahulu berarti gitu kan ya Ya, Kalau diminta ijazah anda ini Persyaratan nilai itu diterima Di perusahaan ini Nilai sekian ijazah Tidak sah gaji anda Karena kalau pulang, tidak menurut standar kan Tapi tidak hanya sekalian persyaratan saja Ijazah iya Tapi tidak dilampirkan nilai Karena sebagian perusahaan seperti itu Yang penting keterampilan Penting ini bagi dia Tidak ada masalah kalau pun Anda sertakan nilai jejak Anda dan nilai rapor Anda sampaikan pak itu dulu 70% nyontek. Oh bagi tinggi bagi kami tidak ada masalah. Karena ini persaksian palsu ini ahli syahadatuz zud. Disaksikan di sini bahawa nilai Anda 8789. Tapi ini hasil nyontek palsu atau tidak nilainya ini? Palsu. Jelas apa boleh buat, apa <laughs> oh, boleh buat. Maka didik anak anda dari sekarang untuk jujur dalam hal ini, karena berdampak nantinya ketika dia melakukan kontrak kerja, dan berdampak juga nanti ketika andai anda anak-anak kita terakhirkan oleh Allah menjadi pejabat atau menjadi orang penting, terbiasa dia dengan korupsi, tidak jujur. Dari sini Dari yang kecil-kecil ini menurut anda Dari sini dibangun Kepribadian Seorang yang jujur. Malah ketika seorang wanita Bercakap-cakap dengan ibunya Yang didengar oleh Umar dari luar Karena Umar biasa melakukan Penyidikan mendadak Di malam hari Dari luar kedengaran percakapan seorang wanita dengan ibunya Ibunya sedang mencampurkan susu Dengan air Tujuannya agar susunya Lebih banyak, sehingga Untung gitu kan ya Maka anaknya mengingatkan ibunya Ya Umar wahai oh ibu Bukankah Umar telah melarang Mencampurkan air dengan susu Ibunya menjawab, Ya bunyi jatah Woi anakku malaki min Umar apa hubungan kamu dengan Umar Kalau kita lakukan ini Sebuah orang melakukan seperti ini juga Umar pun tidak tahu dia Umar mendengar dari luar Maka anak wanita tadi mengatakan wahai oh, ibu Walaupun Umar tidak tahu Apa yang ibu lakukan Tapi Tuhan rupiah Umar Mengetahuinya Sehingga ibu tidak jadi Mencampurkan Haa Susu dengan air Untuk dijual Karena ini akan dijual dia Sebagai susu murni Kecuali sambil mengatakan ini susu dengan campuran Sekian persen air atau Campuran yang lain Maka wanita yang sedia yang tadi itu Ini wanita yang langka Rumah Radiyallahu wa sallam Langsung mencari tahu sebah wanita yang mengatakan kepada ibunya tadi dan pulang ke rumahnya mengatakan kepada anak-anaknya, Hei, siapa kalian yang belum kawin, yang mau istri mantap, ada yang mau? Ada yang mau tu? Masya Allah, <laughs> istri mantap. Yeah. Oh, sudah man satu-satunya yang sudah mantap belum? Yang anda sekarang sudah mantap atau belum? mantap tapi lebih maulikin yang mantap baik namanya siapa <SILENCIO> ah ha? nggak nggak serius saya beri saya catatan baik aslim langsung menunjukkan diri saya oleh bapak lompar lomping wanita ini karena percakapan mereka berdua tidak ada mengatur oleh Allah. Walaupun Umar mendengar dari luar, tapi tidak sengaja. Tapi anak ini mengatakan kepada ibunya bahawa, Wah ibuku Umar telah melarang ini dan Allah mengetahui ini. Berarti anak ini memiliki taqwa yang kuat. Kemudian Umar melamarkan, membawa asing anaknya untuk menikahi wanita ini. Dan tahu anda, dari pernikahan mereka ini lahirlah. Raja, Khalifah yang adil dan sah, dinamakan Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Aziz yang membawa keadilan kepada saudaranya dari dulu sampai sekarang tidak ada keadilan seperti keadilan pemerintahan Umar bin Aziz. Tahu hasil dari mana ini? Hasil dari pertemuan. Nah, peraya yang bertakwa kepada Allah, anak perempuan bertakwa kepada Allah, wanita yang bertakwa kepada Allah. Maka bila rusak pejabat seperti tadi seperti ini. apa yang ada dalam ya, kehidupan negara anda sekarang rusak serusak rusaknya. Saya pernah ditunjuk setamatnya dari DPP Jakarta. Saya bekerja salah satu lembaga Donas donasi lembaga sosial Arab Saudi di Jakarta untuk Indonesia. <tuh> Waktu itu Lembaga kami dapat kiriman Al-Quran Dari kantor pusatnya di Saudi Arabia Ini Al-Quran gratis gratis. Dan untuk Warga Indonesia dibagikan gratis Mereka mengirimkan ke Indonesia Bayar Ketika saya meneluarkan ini Dari Bandara Setiap meja minta, Pak, mana ininya Pak? Tanda terima kasihnya. Bu, tidak mungkin saya pakai gaji saya, ya, ibu. Tidak ada terima kasih-terima kasih. Ini Al-Quran, ibu. Ya sudah deh, Pak. Kalau begitu saja terima kasih ke Bapak. Ya sudah, terima kasih ke saya. Qurannya Pak Qurannya ini juga sudah ditentukan buat siapa bukan buat kami. Tidak malu-malu minta seperti itu, ya. Saya minta Qurannya pun juga. Qurannya bukan pada saya. Ibu saya manahkan. Saya tidak berikan. Bisa juga keluar. Keluar Quran besar pun tidak saya berikan. Itu untuk urusan Quran. Minta. Ini tidak halal. Tidak halal. Dan ini saya Saya kira anda juga merasakan ketika membawa barang-barang dari negeri. Ada yang masih terang minta Padahal tidak halal bagi mereka ya. Maka saya sampaikan itu Dan ternyata juga bisa Kalau tidak bisa juga Ada cara lain Ada salah seorang jemaah Yang dia itu Importir barang dari Amerika Sekali terima Barang satu kontainer Dia mengatakan Satu saya Insya Allah tidak mau memberi sombong-sogok atau uang pelicin dan segala macam ketika di cukai atau di bandara atau di pelabuhan. Satu kali saya urus dengan cara yang bersih, nggak keluar katanya. Tapi saya tidak habis puas. Saya kirim lagi satu kontainer lagi. Saya urus dengan cara yang bersih, tidak keluar juga. Saya kirim lagi 8 kontainer sekaligus. Nah, baik. Sepuluh kontainer menumpuk di gudang mereka. Enggak punya space, mereka kan enggak punya space lagi untuk terima kontainer. Lalu dipanggil-panggil saya dipanggil, lalu mereka mengatakan, "Saya mau rugus tapi dengan cara resmi, tidak mau dengan cara yang legal." Ya udah keluarin, keluarin keluar Gampang cara ternyata untuk menghujurkan, ya, modus uh, tidak halal ya, dan pada begini. Gampang ya. Dia ya, mengatakan oh, bagaimana kita bisnis, kita hidup bila tidak dengan cara yang tidak baik tadi, dengan cara yang halal. Bisa, insyaallah bisa. Kalau ini syariat Allah. Allah menciptakan langit dan bumi, Allah menciptakan kita, Allah menjamin rezeki kita. Wa min daabatin fil ardi illa 'ala Pastilah syariat Allah ini bisa untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya kira Sudah saya kira ini, belum Saya kira belum selesai Bila ini Merupakan cara panah hidup kita ya. Apa solusi-solusi Yang bisa kita lakukan Untuk menyelamatkan diri kita Dari yang haram tadi Menyelamatkan masyarakat kita Dari yang haram, menyelamatkan negara kita karena berakhir kepada kehancuran Rasulullah mengisyaratkan: mengisyarankan Iyazahara zina wa riba fi qawmin Fafat ahallu bi'azabi min Allah bila riba dan perzinahan, menggejala, menggejala di sebuah masyarakat perbuatan mereka ini sesungguhnya mengundang azab Allah. Nah, ketika azab Allah turun, sadarlah anda itu adalah karena dosa-dosa yang diperbuat oleh manusia tersebut. Maka selamatkan diri dan keluarga dan masyarakat kita semua dari azab Allah jannah. Firman dengan cara yang cara musulmian tadi. Pelajari syarak Allah. Karena bila tidak tahu, kita akan mengatakan, ah, masa saya sendiri yang berusaha cari yang halal, sipulan, sipulan, sipulan, lancar rezeki mereka. Ini semua enggak ada masalah mereka melakukan yang haram. Atau anda tidak tahu semua orang yang itu masa haram hukumnya. Anda mengatakan, kalau gitu bagaimana kita hidup? Pelajari syarak Allah pasti akan ada solusinya untuk meninggalkan yang haram tersebut. Karena anda mencari. Kebaikan di dunia dan dia tidak bukan kebaikan yang semu semata. Hai. Ini dalam bentuk pribadi, dalam bentuk bermasyarakat. Bila anda diberikan amanah untuk memimpin sebuah daerah, sebuah rukun tetangga atau rukun warga atau rukun kampung atau jadi lurah atau kepala desa atau wali kota dan lain-lain, sebisa yang teraknas dari Allah Subhanahu Wataala tersebut. Seperti dilakukan lewat wakta ulamaan, dilakukan sidak ke pasar pasar, dan bahkan Imam Malik masa perintah Arun Al ash pun diperintahkan oleh Arun Al ash untuk melakukan sidak ke pasar pasar, menindak para pedagang yang tidak mengerti mana yang halal dan haram dalam berbisnis, karena dari sini yang haram itu akan berkembang dan akan menjamur di masyarakat. Dengan mempelajari syiar Allah, kemudian ingat akan Musibah-musibah, kerusakan-kerusakan musibah. yang akan diderita oleh orang-orang yang tidak mencari yang halal Akan bisa menyelamatkan kita dari yang haram Dan semoga Allah menyelamatkan kita di bidang akhirat Menuntut kita dan beri kita rezeki kita yang halal Wabillahi ta'ala okay. ada pertanyaan silakan Silahkan Neribah, say. dari riba tadi. Iya. Karena oh, saya anu mulai sekarang ini enggak dari konteks saya. Tapi bangunan itu dulu kantornya dulu kepemilikannya. Jadi gimana Pak? sudah selesai pinjam ribanya? Sudah selesai semua. Tapi masalahnya dari awal sejarahnya begitu, Pak. Terus. Baik, terus. sekarang. Kalau ruko ini dihadiahkan ke orang gimana? Kita mesti berat. Oh, bukan yang riba tadi, bukan. awalnya iya riba, tapi kemudian dicicil dengan harta yang halal. Ya, Allah mengatakan yamfa kullu ar-riba, Allah mahancurkan riba. Ini sebuah kepastian. Semua orang yang pernah berbisnis dan memulai dengan riba pasti dia taukin. Di salah satu daerah di Sumatera Barat, setelah saya memberikan kajian tentang masalah riba, ada salah seorang pengusaha yang sambil bersedih dia mengatakan, dia mengatakan betul apa yang saya sampaikan riba akan menghancurkan. Saya katakan itu firman Allah, pasti kebenaran. Saya memulai usaha saya dari modal 100 juta Dalam waktu kurang satu tahun aset saya sampai 1 miliar lebih Berapa persen per ekam pertambahannya berarti? Ha? 1000 persen Artinya per bulannya Kurang lebih 100 persen ada pertambahannya Di waktu usaha saya naik Datang Bank Riba menawarkan Tambahan modal Dan anda tahu bahawa oh, bank ribar tidak mungkin akan menggayai Sebuah perusahaan yang gagal Atau baru awal usaha anda Ia atau tidak Ketika anda sedang naik sukses Waktu-waktu itu diberikannya pinjaman Sebetulnya tidak butuh pinjaman lagi Tapi Orang manusia tamat Sehingga kata dia Waktu saya ditawarkan pinjaman modal Saya terima juga Tahu ustaz tidak tahu saya Kurang dari satu tahun Tidak sampai enam bulan Usaha saya dari Asia Satu Nger tadi Mungkin nol saya sekarang terlibat hutang Di bank konvensional Benar yang sampaikan Allah Allah menghancurkan riba Alhamdulillah sudah sampai tahap seperti itu ya, ya Tapi sekarang sudah lunas Alhamdulillah Terus terlunas. Iya tu. Iya. Sebentar. Dalam khas yang ditanyakan tadi, insyaallah dalam masalah peribadi akan kita bahas lebih panjang lebar. Dalam khas yang ditanyakan tadi, anda adalah Dinamakan dengan orang yang berikan riba Bukan yang makan riba Bukan yang makan riba Bang tadi si pemakan riba Anda pemberi makan riba Mana yang paling buruk? Iya. Tapi dia bisa makan Kalau tidak anda berikan eh, Kalau ada orang lain Kalau ada orang lain Dua-duanya sama buruknya Dan pemberi makan riba paling buruk Siapa makan riba Dosa besar Tapi dia sudah makan Anda Dosa besar juga Rugi atau untung? Rugi karena memberikan riba Jelas? Ya. Maka anjuran anak dari Rasulullah Aqil riba Mungkin Mungkin Pertama memang pemakan riba, kedua yang kata Rasulullah pemberi makan riba. Kutukan ini bisa diangkatkan dengan menstekan akadnya tadi. Dalam kasus Anda alhamdulillah sudah selesai akadnya kan ya? Dengan lunas. Ya. Makanya insyaallah tidak ada dosa lagi ya. kecuali bertobat kepada Allah terlanjur dahulu seba sebagai pemberi makan riba. Bertobat kepada Allah jangan diulangi lagi tidak ada uang yang harus anda keluarkan Dan silakan berusaha tawakal kepada Allah semoga Dia berikan kepada Allah Subhanahu wa taala keberuntungan dunia dan akhirat. Cukup eh? Boleh lanjut lagi. Silakan Saudara tampil. Antum dari mana? Oh iya, Jogja banget ya, Jogja. Oh, oh, berapa kilo kemari? Baik, hey, silakan. Makanya kasih kesempatan. Pncaes, uh, Insyaallah ada topnya mungkin pada investasi. Nah, anda besok akan hadir lagi atau sekali ini terakhir pertama dan terakhir? Hah? Mau Peng pengen berburu bikin usaha pncaesnya? Belum, sangat. Nah, berarti sabar dulu ya? Musafinya ada dilihat? Ada, musafir. Terus random? Kita baca ini. Ya, sudah boleh persen dari omset bila ada keuntungan bersih lebih dari sepuluh persen apabila keuntungan lebih kecil dari sepuluh persen, maka pihak penguaran rata tidak dikenakan biaya royalti apakah eh, akad seperti di atas terkenakan gorong atau libas ini akadnya gorong, tidak boleh ini akadnya menandung warga dan Ia juga dalam jual sistem, eh, kerana jual sistemnya, you are in a bank jelas jual putus Tapi kita misalkan demikian tadi, ini sampai terus semua sistemnya tak dapat terus Ini eh, tidak boleh, kerana dia sekarang sudah jelas, terus sistemnya saja Dan ini istapahat pada nanti kita di harus diisikan rumah salah Nyambung ini, nyambungnya tak bukan, sabar tu. Eh, Pertanyaan kedua, Allah akan menghisab tentang harta dengan dua cara, dari mana asalnya dan untuk apa dipergunakan. Apakah harta dari yang haram boleh dipergunakan untuk amal soleh? Dan apakah hal seperti ini bisa mengurangi dosa dari keharaman harta tersebut? Apakah harta yang haram bisa digunakan? Tidak bisa. Allah mengatakan kepada musuh-musuhnya: "Tidak ada yang baik dan orang yang soleh. Inilah yang tidak mengalirkan air. Wahai para rasul! Allah berikan kepada para rasul sepuluh peraturan: makanlah dari yang baik dan beramal soleh. Allah menerangkan dalam asyiknya menjelaskan bahawa ada hubungan yang dekat. Allah mengatakan: "Wahai al manusia dan orang soleh antara amal-satih yang makannya halal bila anda makan maka tidak halal tubuh anda, otak anda jasman anda, ramahnya anda tidak bisa anda gunakan ketahakan Allah dan Allah tidak bisa ini amal tidak bisa ada yang tadi kasus ada yang menyatakan tadi juga seperti itu maka bagaimana mungkin anda mengatakan Bisakah kata yang halal saya gunakan untuk beberapa masa tidak mungkin. Bila anda menggunakan hasil tidak halal untuk haji, diterima kehendak anda. Tetapi anda tidak akan berbaik kepada manusia yang berbaik dan berbaik syarikat dan berbaik. Inshallah, mudah-mudahan, menerima karunia TuhanMu. La syarikat, ayunah, la berbaik awal asalik. Iman yang telah membesarkan. Ketika anda menghina Allah, Tuhan kita panggilan makam makhluk dan makam cat tidak diterima. Kehadiranmu tidak diterima. Karena bekal yang dibawa oleh yang kau, makanan yang dibawa oleh yang kau, biaya yang digunakan oleh yang kau, wajib juga ayat yang makhbuli dan hajimu tidak diterima. Tidak gunakan untuk bersilah diterima kasih kepada Kaliman Al-Bazalim Ijma' padlam Wa tidak diterima sedekah Dari malam masai Sosu Allah Walau sadaqatah min hulud Diterima sedekah Dari salat Terifatkan oleh Allah Juga ada tuan Dikunakan misalnya Sohah Sehingga buat juga dari yang haram Makan yang akan diharam Bisa tersorat juga Ibn Amrasa yang akan kata tidak boleh muncul sembelihan, fiu fiha. Allah Taala mengatakan sesuatu, di dalam lampungnya ada makanan yang lain. Sampai penjelaskan ibadah yang besar-besar tadi, ada gunakan oleh mukmin aja dalam ajaran yang saya dapat di beberapa industri, boleh semua seorang mengatakan kepada sesuatu, dalam perjalanan jauh, muncang siri kepada danau. Kemudian dia berdoa, kata dia, wapnya, wapnya, dia ya. kata. Jadi kata Rasulullah, Allah subhanahu wa taala, Allah syarhul min haram, Allah balsul min haram, fakna istighfar kita. Allah berbantahan, berfakhan busuk, dan kemudian berdoa, wapnya, wapnya. Ya. Setiap selang dari tiga faktor ini. Bisa menjadi juga berdoa diterima Tapi ketika kata Rasulullah Bila masalahnya dan memakai dosa dengan Allah Tidak akan diterima oleh Allah Sesuatu dengan doa dan tidak akan diriakan oleh Allah Bisa dibuat apa lagi? Tidak apa -apa. Jadi, bisa apa-apa Ini bisa anda bertawak kepada Allah Tuduhkan untuk pergi miskin Agar mereka, agar orang-orang bertawak dengan Jelas ini? Jelas? nama langsung beri bangsal. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, sebuah riwayat dari yang eh jelaskan di situ pernah Al-Fatihah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Diberikan jahit ya. ya, Yang mana Sebenarnya itu adalah daging Padafok Filiq Bario Kemudian Para sahabat Mengingatkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Agar jangan memakan daging tersebut Namun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Memakannya Karena dia wakil itu adalah hadiah bagi Beliau ya. nah, Saya ingin saya tanyakan Eee uh, Apakah bagi anak dan istri dari seorang pencuri yang mana anak dan istri tidak mau untuk mensyaratkan akan berefek negatif dari apa yang dikatakan dari uh, suami tadi ya profesi pencuri karena suami profesi pencuri hasilnya diberikan kepada istri yang mana istri mendapatkan hak tersebut sebagai saksi dari suaminya disebut Allah Allahu Akbar. Di ini seorang malaikat muslim anak muslim tadi yang anaknya bapaknya adalah kucing. Tahu maka dia yang menakan kertas bapak. Kunci dia keluar untuk apa yang terlalu? Oh. Ambilikan dia tidak nah, terlalu mudah untuk menjaga apa yang terlalu oh, Ibu juga bisa dibuang cuci Bisa atau tidak? Bisa Bisa ini Lebih baik kepada dia Dan berikan kepada anak-anak yang berpahal Jelas Tidak mesti dikatakan dengan dia Dan khususnya Ketika Rasulullah mengatakan La nasiratah Ulana hadiah Yang diberikan kepada Allah Tapi dari bagaimana kepada kita adalah Adana hadiah Dulu-duanya Dengan cara yang harap Yang satu Yang dengan cara yang berpindah merita Tapi yang satu ini Yang akan ditanyakan tadi Dengan mencuri tidak hanya berubah tidak berpindah, Tetap rata orang yang berhubungi ada, kalau anda diberikan, uang dari produktor, Masih kuliah dia tahu dia makan, Pak, ini tanah saya serupsi, saya jual bapak yang murah. Malah, jangan menjadikan. Ini segeras karena saya suka Ya, tidak berpindah dengan pencurikan yang terbagi, dan tidak salah sepertinya, walaupun anda beri dengan pencurikan. Tidak harap. Jelas, apa ya Gantian Salam Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam eh, Bagaimana kita Kita tahu lah, Dari eh, Hatah lah. Karena Dalam perjalanan kita yang Bukan mungkin. Tidak ada yang menjamin bahawa semua yang kita lakukan adalah halal, semua yang kita lakukan adalah halal. Dalam satu waktu pernah memakan sesuatu dan meminta izin atau dalam satu waktu kita dapat apa yang tidak halal. Begini kan? Doa, Insya Allah. Ada pembahasan khusus hmm. tentang bertobat dari hal haram pada hari Ahad. Insyaallah hadir Anda. Masih bisa hadir enggak ya. ya? pada acara khas hadir ini? Malah bisa. Insyaallah. Sama atau tadi dulu baca buku ada di bab terakhir bertobat dari hal Kalau tidak dengan teman teman di kopi aja. Ini takutnya saya boleh dapat. Tapi jangan semuanya di kopi. Yang itu saja, semakin betul, lah, saya <tuh>, dapat eh, Mungkin kita lihat yang tepat sudah masuk dulu ada tujuh pertanyaan juga disini Saya akan tahu pertanyaan kalau apa ada disini juga Yang pertama menangkan hata waris eh, Kalau orang tua telah meninggal dan meninggalkan hata waris Maka harus diwariskan bagi anak-anaknya Tetapi jika ada salah satu anaknya sudah meninggal juga Namun sudah memiliki anak atau cucu dari orang tua nani Apakah cucu tersebut dapat kata waris dari nenek atau kakek yang sudah meninggal? Permasalahan waris sebetulnya betul butuh kaitan intensif ya. Tapi sedikit menjawab ini Seorang meninggal Di antara orang yang ada anak Sebelum wafat ini dibagi, si anak tadi meninggal lagi Apakah Tuih dapat atau tidak? Dalam versi ini pasti Tuih dapat Karena bapaknya hidup ketika kakeknya itu meninggal Berarti harus dibagi dari wafat ini dari si kakeknya Kemudian dari bapak ini dibagi kepada anak-anak tadi Jelas? Dari kalau bapak ini wafat sebelum kakeknya meninggal Judisinya ada tak? Kalau pemahamannya masih ada, jelas bagaimana pemberi menjual tanah, perkara-perkaranya dengan meni. beli tanah dengan beli cip boleh atau tidak? Kalau boleh apakah -apa menjual menjual tanah tersebut masih bisa mengambil hasil teguh? ...dari tanah tersebut karena alasan belum pulas saya Kurang pulas tersebut. Sekarang bukan ini. Ya. Jadi ibu, ada mic di ibu? Enggak ada? Hah? Mantis ya? Enggak ada. Mungkin tanah dijual. Tanah itu belum mula ada kebukaan. Hasilnya bukaan. Bahan-bahan ya. Kemungkinan seperti itu, tapi kemungkinan tidak mungkin. <laughs> Pertanyaannya, kalau berdasarkan yang dipahami, dia di tanah dengan cara mencicir. Hmm. Ya, sebelum berundang hasilnya sudah ada. bolehkah ada yang hasilnya ini? Betul, mana? Ia ya. mengambil, mengambil. Ya, mengambil. Ini, boleh mengambil. Ia mengambil hasil ini, bolehkah tidak? Boleh. Jelas. Kenapa boleh? Karena dengan akad berpindah kepemilikannya kepada pembeli, dengan akad yang diterima tanahnya maka menjadi milik dia. Inilah di definisikan kata ulama tentang definisi jual beli. Mubal adalah rumah yang dimandiri tandi yang bersamaan dengan, iaitu tukar rumah kata dengan kata. Ata milik, yang anda milih sehingga kemulikan yang berlawan transaksi Ata yang memilih kemulikan transaksi anda terima kemulikan Berarti anda terima tanah ini Tanggung jawab anda kepada kemulikan adalah Kewtang Tanah anda yang anda terima seluruhnya kemulikan Keuntungan yang diberikan anda perlu gini Karena anda andai tanah ini lama-lama bagus Tapi kemudian terkenal bencana alam Seperti loksok, kan repot Tetap anda tidak perlu mengembalikan dengan kata rugi. Anda beli sapi, belum lunas nanti, Bisa anda bayar? Tetap anda bayar. Sama juga anda beli sapi belum lunas, berapa tanggung lima? Bisa terangkan lima? Bisa Kalau ya. oh. langsung berapa? Langsung berapa lima? Ini anda pilih anda atau pilih pemeriksaan milik anda sudah dengan akad berarti sudah terima. Sejujurnya anda sampai ini baru seminggu dan berpilih nah, mati Jadi saya akan berpilih mati ini, saya akan berpilih mati lagi Tidak Jelas ini Ini tersebut jadi dari akad yang dikembangkan Bapak selanjutnya Saya pernah ada pengalaman pernah hilang Saat berlibur di Indonesia Karena waktu yang sempit Maka saya memberi sejumlah uang kepada polisi Maksudnya mungkin biar tidak di Bagaimana tindakan saya ini apakah ya, akan yang katakan Masa haram Iya betul, anda tidak akan yang Haram Rasulullah Maksudkan Allah Fiyadu Kasyi Inna Al-Bakalin Mereka Isyub Bain Hema Yang memberikan Rishwah Soho Yang memberikan Rishwah Kudisi tadi Bila ada perangkat Doish Semuanya Fibnah tapi anak-anak bagaimana suruh bawa dengan masyarakat Jadi itu Jelas Tidak ada alasan saya berhubungan Bagaimana menghadapi polis seperti ini? Ini hanya apa saja Pak, saya akan mengikirkan Lalu ditawarkan, mau ditumpat atau di penagilan Di penagilan, saya tidak mau ditumpat saya kala tidak kalah kalau ada dari tempat, paling sejarah, Kalau pun tidak, ada orang pengadilan, tidak ada masalah Jadi, tidak datang untuk menghadiri darah Ada orang pengadilan biasa, tapi ya, sudah selesai Orang misalnya takut si jauhnya, tidaklah, ya, gampang Jelas, dan kala Buru-buru mau balik ke Qatar, tidak ada waktu ya. pengadilan Tidak ada waktu pengadilan Bisa diwakilkan Bisa diwakilkan jadi berkata semuanya dikna-kna Kalau tidak terjadi, taubatnya seperti apa? Sudah terjadi, taubatnya hanya di taubat pulau Masa sama pertanyaan ini, <laughs> <laughs> <laughs> bukan Baik Kalau sudah terjadi, apa boleh buat? Anda membeli iswa Ini adalah teman-teman yang, memiliki, yang mau, jatuh Jelas ini Suatu waktu, saya minta tawang seseorang membelikan saya emas Saya menerangkan sejumlah uang yang menurut perkiraan saya Uang tersebut cukup untuk emas sebesar 18 atau 19 gram Namun orang yang saya minta tawang berinisiatif membeli menjadi 20 gram Karena menurutnya uang saya cuma kurang sedikit Uang hasil saya bukan tanpa setengah uang saya Lalu saya segera menghasilkan itu dia Ketika dia menyerahkan emas tersebut Lalu saya segera menghasilkan kekurangan ketika dia menyerahkan emas tersebut kepada saya Mengingat jualan ini emas haruslah tulai Apakah hal, hal seperti ini terlibat kita? Ini nih, pembahasan di emas Ya seapkan Atau nanti malam? Uh, mulai nanti malam Nanti malam jadi, secara deskusinya ini bukan di warisan itu tutupilah semua ya. Ya, Maka jual beli sah karena wakil ini tutup dengan pembagiannya. Cuma sekarang antara dia dengan wakil tadi tidak ada masalah dan nyokle. Boleh enggak kita memberikan uang dengan nilai sedekah kepada penjaga Kamar mandi umum Di mana penjaga kamar mandi sudah dijadi dan mengaktifkan tugasnya Apakah uang seperti ini disebut tidak uang atau uang kianat Hal yang sama sering terjadi kepada penjaga meskip dan lainnya Baik. Kalau anda sebagai pengguna jasanya Hah? Anda pengguna jasa. Apa diri kasih saya? Cep, okay. okay. pas saya ditempat lagi, anda menggunakan apa ya, bayarannya berapa? Siklase itu 200 air kecil, 500 buah air besar 200 air kecil, 500 air besar <tuk> dimana itu? Kira-kira saya begini? 500 air kecil, 1000, enggak sekarang 1000 buah air kecil, 2000 buah air besar Lalu anda berikan berapa? Satu. Nah, sisanya untuk bapa, ya, begitu kan ya? Sisa berapa ini? Ribuan ya? Kalau besar? Dua ribu. Tidak besar. Dua ribu saya. Eh, sisa dua ribu masih. Halal yang ini tidak anda berikan disuruh kepada dia dan dia terima disuruh. Karena sudah dijanji di dia. Kalau di tidak jadi janji, halal saja. Tapi, kenapa dia tidak halal? Jelas, karena anda menggunakan jasa tersebut. Kalau diberikan hadiah, nanti tidak ada hubungan dengan jasa yang diberikan kepada anda, terbukti sangat jelas, tidak masalah. Bukanlah anda, anda yang tanggung jawab diulur. Rasulullah mengatakan, hadiah yang diberikan kepada orang, -orang dari, dari syur, yang bekerja tadi tidak ada syubhat, pasti, tidak salah. Dan ini uniklah keamanan para putera tersebut. Padahal sudah digaji dia. Kalau pengguna jasanya tidak tidak berpatut, biasanya dia ogah-ogahan. Kadang-kadang parah kalau Tapi konsumtif kadang ditambahkan servis yang. Saya boleh cerita dengan yang cerita. Maka anda berikan isu ini merusak kebebasan si pegawai juga. Apa cerita itu? Ada. 20, 20, Sampai jam raktunya oh, Assalamualaikum ya. Ini berkata kemudian ya? Dan tadi juga Yaitu begitu di bandara Seluruh mata atau dari diri Di bandara Begitu kita kerjaan bandara, Itu jadinya dari saya kemarin Pas kerjaan barang Kemudian kita mengatakan Kerjaan miskiah anda bayar di sini Nah anda bayar di sini Begitu kita bayar di mereka Kemudian saya merasakan uh, tidak enak kerana begitu bersalahkan ruangnya kemudian 600 ribu waktu tujuan barangnya Kemudian sebelum mengambil ruangnya itu matanya melihat kiri dan kanan Ya melihat kiri dan kanan disitu ada kecuri kanan bahasanya kayaknya perbuatan ini tidak sesuai Kemudian akhirnya uang pun sesuai kerana kita memperangkap Nah saya merasakan uh, kayaknya ini adalah Pencurian dari mereka. Setiap orang tidak termasuk menunggu mereka dengan hal tersebut, ataukah tidak? Kenanda tulis waktu di pulang tugas seperti itu dari selama makan, begitu kita berhamparan untuk atas sekitar 30 kilo. Kemudian, kemudian mengatakan anda bayar di sini 500 ribu. Tetapi kalau bayar di sana anda bayar 100 ribu. Bayar di sini aja. Aja betul jawab. Di sini itu mana? Di sini itu mana? Waktu check-in. Waktu check-in. Di pok di sini itu di mana maksudnya? Bayar di sini lima di sana sejuta. Onta lima ratus sejuta di mana? Kalau asalnya mengatakan kalau pergi jauh dari lainnya di mana? Bayar ke kantornya kas ke Ada yang khusus? Itu bayar satu juta. Oh, Tapi kalau di sini bayar Anda bayar lima ratus ribu kami Anda minta bukti pembayaran? Bukti pembayaran dia hanya bukti sertifikat. Ada bukti bayaran. Ya, itu benar saja tapi itu benar Selalu nanti Bilangkan seputar-putar di kompor Iya, berarti ada bukti bayaran kan? Terus ini tidak? Tidak Cuma dari mereka ada lagi Kalau orang-orang bikin sekedar tulisan Angan saja Baik. Oh, Tentang Alam setahun saya kalau pembayaran kelebihan Barang memang resmi segini nah? Harusat biasanya ada konter resmi untuk bayar pembelian barang. Itu terpisah dengan tempat check-in-nya. Terpisah dari check-in. Begitu, Mas. Ya? Ya, jadi yang yang nawarin ya, Saya bisa di harus online sendiri dia, check-in-nya bisa ada. Ya. Indis ini ada daftar seperti lo. Eh. Di sana ada masalah dong. Enggak masalah. Anda pilih yang murah. Ya, pasti Mungkin dia, atau Jadi, dia akan memberikan bukti pemenya pun tidak di mana dan berarti harus kamu jawab jelas Minta oh, buktinya ada bukti minta buktinya kepada teman yang pemenang mana yang murah dan buktinya dan dia yakin kenapa sana proses definisi kamu tapi kamu bertanya, ini ilegal pak. Tepat-tepat saya tanya, kenapa boleh murah? Tanya, ini ilai jampak. Saya saja korupsi. Ah, ini uang. Jadi kalau di sini bisa ada yang jauh, saya lupa apa-apa, saya murah. Ini memang murah, berkutus. Dan telah, masalah awal. Selalu ada yang terlipat, mau dari tempat atau dari pengadilan. Tanya-tanya untuk polis kita, jadi, ini kalau tempat, ilai atau tidak? Ini ilegal pak. Itu tidak boleh. Alifarungan pelajar-pelajar Kalau di sebagian negara Allah tak di sini Kalau di Tidak ada tempat yang hanya memberikan tanda Bukitabah Al-Qurbang oh, Bukitabah Al-Qurbang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi <tuh> pertanyaan pertama. Bila seseorang masuk ke perusahaan, pertanyaan pertama, ada berapa? Jadi setelah itu, alhamdulillah. Menakutkan ya. Bila masuk perusahaan, Biasanya ada berapa kesepakatan? Misalnya di mana kerja di luar rekening itu. Iya. Kemudian kita melakukan lembar kesepakatan. Padahal kesepakatan yang kita lakukan itu tidak mengenal tidak namanya buat ya. kita menjadi seorang profesi perusahaan. Contoh seperti kayak di desa perusahaan agrikultur di daerah tapi dari perusahaan PNS. Contoh banget enggak? Contoh PNF yang saya saya tadi ya. Iya. Kalau bekas kan di daerah ini di situ, mereka kita ga ubahnya. Ya. Apakah hasil uang yang kita dapat dari tuh har param. Har. Yang kedua. Ya. Yang kedua kita ini merasa bukan muzaki. Merasa bukan muzaki. Bukan orang yang muzakat. Eh. Merasa mustahik zakat. Mustahik. Kali. Ya. ya. Merasa bukan menerima zakat. Ya. Terus. Tapi di sebelah kita merasa kalau orang ini adalah menerima zakat. Ya. Karena orang Qatar, ya, orangnya. Oh, eh. Ya, jenis itu ya. ya karena kita tahu, kadang-kadang ya, ya, ya. itu ada hadiah, ya, barangkali hadiah. Kadang-kadang itu ada ya, aku menerima, jangan tidak. Oh, berarti pada umumnya ini Batak, yang juga, ya, kan? ya. ada yang disatakan hadiah juga, lah, kelas. Ya. Apa kalau itu berarti diterima? Nah. Baik. Tapi selama ini ada terima terus kan ya? Juga. Ya, alhamdulillah. alhamdulillah. Oh, ya. benar -benar. Eh, pertanyaan pertama uh, ada kesepakatan dengan, dengan perusahaan atau dengan instansi terkait bahwa anda tidak boleh bekerja sampingan di ini. Ternyata dia bekerja. Abah tidak. tidak mengganggu tetapi tidak menemui aktivitas resmi. Abah tadi mengalami kendala tidak termasuk pada yang kedua. Yang kedua, pendapatannya awal -lah, dia pendosa. Karena muslim yakal muslimin atas syuruh jin. Pada muslim itu universalitasnya. Sehingga ketika di instansi tadi pendosa tersebut meminta ditetapkan di sini, ada studi atau tidak? Tahu? Setuju, kuih menganggap dosa atau tidak Doh, anda yang mempunyai perkataan PNS Walaupun menurut tidak ada ramah negatif kepada pekerjaan Kata saya tidak ada Pasti akan ada Guru umpamanya Selain jadi guru, dia juga dari sisi lo itu Malam, tim kuih, itu apa-apa Pancenya, maka dia. Sehingga tidak fokus dalam Memberikan kewajiban yang terjadi Jelasnya Hasilnya akan maaf Tetapi dia lebih besar Karena menanggalkan kesepakatan Rasulullah mengatakan Al-Buslimu dalam syuruh Dan Allah mengatakan Ibu bagi yang anu'ahu Keput Walaupun beriman Terninglah akad-akad kalian ini. Terima daripada kita InsyaAllah Jelasnya ke anda berperasal dari uangnya halal, karena anda kan tahu kasus yang dekat saya pernah mahasiswa di negara pertama anda anda di sini dia tidak bisa tertulis no employee yang berarti bukan kedawaikan ya bukan bisa mahasiswa saya mahasiswa berarti tidak boleh digunakan untuk bekerja selain untuk belajar jadi ketika dibintang bekerja atau bangun untuk pekerjaan lain eh, Itu tidak loh Allah mendapatkan ha? hasilnya tidak dengan yang harap halal Tapi anda berdosa menanggap kesempatan <tuk tangan> tadi Waktu seri-seri kita berjadir roboa Kan banyak kerjaman saya di berjadir roboa yang muda Yang berjadir Islam House Banyak berjadir berhubungnya ambil Dan no Prihat sendiri boleh, tapi jangan dijual dijual. Bos. Ya, ketika saya diminta untuk mendatangkan akar, saya bilang, kalau oh, akar saya, saya tidak bisa, karena pisang saya tidak boleh bekerja. Saya sudah, kami tidak penting walaupun dalam pisang dan kerja, tapi anda ambil gaji. Bagi saya tidak masalah, tapi dengan syarat saya tidak boleh mendatangkan akar untuk menjadi karyawan anda. Jelas ini, saya sampaikan tiap kampus. Jadi saya diminta uh, ada jadian bagaimana? Kalau mereka ngapus, tidak ada masalah sama hubungan dengan, dengan darah juga Tetapi kami tidak bisa memberikan surat anda untuk bekerja di sana Kamu boleh buat Jelas? Jelas ya. ini, fasusnya? Betul Iya, saya tahu ini kasus anda semua Kasus saya juga dah untuk semua yang saya katakan Silahkan Eh, pakai me- pakai me benar orang Kalau tidak ada terjadinya. Asalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya menghargai banyak eh pandangan saya. Ya. Jadi masalahnya itu sewaktu kami diperima uh, kerjaan ini, kata Rumi, pada akad itu tertulis tidak terlalu bisa sekarang itu kejahatan oh, yes, sini. Yes. Nah, sewaktu kami di sini, baru lah, 11 tahun semuanya, ada orang lain. Soalnya yeah. seperti itu. Sudah 3 bulan, tapi harus di sini. Dan nah, masalahnya kan, kami ini mungkin belum ada yang izin. Belum ada yang izin lah. Empat Kejahatan Untuk kerja sampingan ini Mungkin kalau saya ingin berlaku Ya seperti itu, itu Bisa diperima atau bisa oh, Sekarang sampaikan kepada Pihak Anda Bekerja, sekarang saya ada pekerjaan di luar Di mana mau diterima atau tidak Saya mau ingin ke pekerjaan, kalau tidak saya pulang <tuh> <tuh> Hah? Gak bisa saya hidup seperti ini hanya gaji saja gak cukup, umpamanya. Jujur, jelas, tetap tidak boleh, ya? karena almaruf kehormatan kalau masyhur di sapaan sudah menjadi kebiasaan bekerja di dimanapun. Kalau bekerja di instansi ini tidak boleh kerja sampingan, ya atau tidak, baik PNS maupun swasta, karena pasti akan ada dampaknya negatifnya kepada tugas utama. Itu begitu wajib harus itu kita minum. Yeah. Ya. Terus pas tanya saya, khusus bagi saya, uh, <laughs> saya sudah beli lima. Alhamdulillah. Yeah, alhamdulillah. Tapi masalahnya belum konsa, belum lunas. Masalahnya pakai riba atau tidak belinya? Tidak, tidak dari riba saya langsung ke orang kasih. Yeah, ya. betul. Saya bayar. Uh, kalau terlambat ada denda atau tidak? tidak, ada yeah. denda. Nah, asalnya nah, si, si cuma ini pencatatan mulai perkataan. Iya. Perkataan. Tapi penjelasannya salah. Saya tadi ya. Tapi di sini wali ini meminta hak dari perkataan itu. Karena perkataan itu sudah ada di sini. Anu belum lunas rumahnya. Anu ya. setuju, setuju. Biasa, kalau tip-tipnya setuju, ya. karena kan ini sudah saya bayar. Iya. Ya. Ya, setuju nya berapa? Setuju nya berapa? Biasanya 20%. Keluar, ya. Eh halal. Ya. Kalau anda setuju halal, pada dasarnya dia tidak berhak apa-apa juga. Tapi ketika anda ikhlas 20% tidak ada masalah. Ya. Karena dengan akad jual beli berpindah kepemilikan kepada pembeli. Tidak ada hak penjual lagi walaupun belum lunas. Karena bila risiko terjadi juga ada terjadi. Katakan kepada dia, ini saya beli 20%. Tapi kalau kebakar belum lunas, Anda tanggung 20% mau enggak? Ya enggak dong. Berarti untung Anda juga enggak mendapat. Tapi kalau Anda setuju tidak ada masalah. Anda bersedekah 20% kepada dia. Wabillahi taufik jual sampai harga 3. ketiga. Dan nah, bendanya. rumah itu dijual ya. Dijual minimal hasil yang itu. Berapa mau Anda ya, jual? Anda beli berapa? Ya, saya beli sih 315 juta. Rp315 juta. Mau jual berapa 5? Ada nawar Rp150 juta. Sedikit berumbaikannya. Ini pasti untuk tutup ini. Nah, anda, anda panggung, jual 500. Ada yang beli? Jual 500 juta, ada yang beli enggak? Belum ada yang nawar. Cuman kena kalian bos gitu. Terus namanya apa namanya? Eh. Iya. Penguasa kelas X di baju dua. Oh, ya, tidak. Saya pun Anda berikan kepada dia boleh. Anda sedekah kepada dia namanya. Enggak maksudnya dia tidak riba hadiah dari Anda. Anda setuju enggak? Oh, saya kan cuma itu. Tidak ada hadiah. Hadiah Iya. Salah Iya, kasih bentar, sebentar. Assalamualaikum asalamualaikum, Saudara. Saudara mau beli apa ada apa? Ya, anda mustaik, mustaik, anda ya Ya, mustaik, mustaik Betul ya Kerana dia terima takkan mirip dengan perjalanan pertama makanya kita akan lanjutkan. Tapi yang kedua mirip tapi tak terlihat Jauh banget, tapi jangan akan sangat kita jawab Kalau transaksinya Dengan definisi berhutang, dengan anda beli anda terima diri anda sudah Tidak ada berpikir Terus dia berpikir dengan alat anda sendiri Dan kedua uh, Tentang mustahil zakat Menurut orang yang berhak mempandang zakat Menurut anda tidak Mana itu betul? Begitu tidak? Tidak menerima ha? enggak zakatnya? Tidak buat Mana itu? betul? Kalau saya berikan zakat kepada anda Dia terindah berapa? Dia Dua ibu Cukup usia itu di sini Cukup, ah cukup Yang sini Ha? Istri juga, juga cukup Masya Allah Semangat, Semangat. apa namanya? <laughs> Ibrahim Istrinya ada di sini Eh, yang namanya Ibrahim juga, juga <laughs> Dia juga, istri juga, juga cukup Jelas saya tidak izinkan isi esik kisminya tu. Tidak semua tahu dia terima. Karena Ustaz yang minta diterima. Ini sama cukup anak yang disunat atau tidak? Betul tak? Tidak. Lalu musagnakat yang mana? Allah malam nama syubhat sulit fakar musakid. Allah kan fakir kamskir, bukan amin Bukan mualaf, mualaf atau tidak? Bukan, bukan mualaf. Mualaf. Eh. <SILENCIO> maka tidak ada hak anda sembilan si <SILENCIO> langkah ini hantar tidak keluar. Sama dengan kedua langkah kalau meningkat saya tidak terima. Sedekah saya tidak terima. Tapi kalau anda sudah bahagia saya terima. Ya. Ja. Jadi kasih Tuhan, boleh? Tidak. Visually and that is three statology. Hah? Kurang kan boleh di rumah tadi? Kurang tak boleh Masih cukup, tapi tidak boleh tak? Tiga, tidak, seka tidak. Sekarang ah. Kalau empat apa lagi? Tidak. Boleh. Masih banyak. Tadi ada yang langsung juga pona ya Bang. Baik, تفضل. Itu juga minta mengenai hari ini kalau ngomong didekatin sama warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh uh, betul -betul. betul betulnya masih ragu dulu saya katakan karena apakah saya mungkin akan dibahas di dalam gak apa nanti sampaikan kalau saya bilang saham akan ada nanti malam kayaknya ya malam nanti malam nanti malam bisa hadir insyaallah hidupkan bisa malam hadir nanti ada pertanyaan yang lain soal saham gak ada gak nanti bahas nanti malam tanyakan saja masuk riba dia nanti riba kapan riba besok besok Besok hadir? Ayo dah, be. besok kena gambar. Ini sedikit gambaran. kan gambarkan. gambarkan. Ia banyak besok ya, Gambarannya sekarang boleh. Ia ya, tentang penggadilan. Saya ingin bertanya tentang hukum menggadarkan kendaraan, ya, misalnya mobil atau motor. Ketika mobil ini digadaikan perlu si e, pemberi uang atau penyewa itu memanfaatkan mobil tersebut. Apa hukum dari memanfaatkan mobil? Sebelumnya biasa enggak antara Anda dengan pemberi penerima pemberi pinjaman tadi saling pinjam meminjam kendaraan tadi. <laughs> antara Anda dengan anda sebagai yang mana nih, pemberi pinjaman atau menerima pinjaman? Pemberi, biasanya pemberi. Pemberi pinjaman dengan orang yang menerima pinjaman dari anda, seringkah anda pinjam motor dia, kendaraannya? Tidak, ini tidak. tidak boleh. Ini daripaa, Insya Allah kita kita bahas masalah riba. Alhamdulillah. Teruskan. Lanjutkan yang di sini dulu. Sini dulu lah, mas. Oh dewasa. WhatsApp di situ. Tanya di WhatsApp. Baik. Eh, mungkin kita buat video macam di dekat sini. Semilla. Jelas. Jelas saya. Macam di dekat sini. Apakah boleh? Kita melakukan sholatullah di jam kerja Bolehkah melakukan sholatullah jam kerja? Kalau jam kerja di sini Tak jam istirahat anda Boleh Tapi kalau di jam bukan jam istirahat Tidak boleh kita izin dulu Ke bagian Apa dia namanya? ARD-nya Kalau di isi selanjutnya Tidak ada masalah oh, Boleh tidak, tidak ada Tidak Karena anda memikat wajib surat surat ini adalah sunnah. Maka dahulu kan ini wajib. Kebenarannya. Uh, si A seorang pelajar memiliki teman Si B. Si B memperkenalkan Si B yang sedang membutuhkan pelajaran. Lalu Si B mengajar. Membayar si A sebagai pengacaranya. Sebagai layaknya si A memberikan persen kepada si B yang perkenalkannya kepada si C. Itu uh, bagaimana hukumnya, Ini pengacara kasusnya di mana? Di Malaysia atau di sini? Tentu di Malaysia. Oh, kerana bila jasa dari berhukum kepada pengusaha Allah dan nikmatkan dalam Allah. Bagi saya itu adalah satu kafir. Saya pengikut yang mengaku sebagai orang Islam adalah orang dia menentukan kekemandiran karena haknya sudah tidak didapatkan dengan cara bukan dibatik. Apa boleh buat, buatlah Bagaimana hukumnya bila Bagaimana ketika kita makan di rumah seseorang yang kita tahu uangnya dipakai untuk uang yang dipakai untuk hidup keluarga ini salah satunya sebagiannya adalah bunga Pak. Tidak boleh makan di rumah dia pernah cerita Daud bahwa Rasulullah sallallahu alaihi hadiah oleh salah seorang sahabat yang didapatkan Kambing ini dengan syarat tidak halal. Di mana, di mana Sohhabi ini membeli kambing ini dari tetangganya yang dia kambing kan kambing dia kambing suaminya. Lalu nah, dijual ke tetangganya Berarti ini bukan haknya dia untuk menjual kambing dia. Anderson. Kemudian disendiri dan diberikan kepada Allah wa Subhanahu Wataala. Allah Subhanahu Wataala mengatakan: Daging kambing ini mengatakan bahawa tidak terlaksa tidak halal Berikan untuk para tawanan Benar Maka dengan dengar ini bila tidak tahu ada teman atau kerabat Tentunya dengan bosan-bosan untuk menyesuaikan diri yang bertobat dan yang haram Tapi tetap untuk yang haram Itu adalah gunanya untuk, ada untuk makan, jangan anda makan makanan dia dst enggak ada masalah buat makan dari rumah. Hah? Kenapa? Tidak ada masalah. Banyak dalam Baik, masalahnya tidak ada. Terus? Tidak ada masalah buat makan dari rumah. Pasti bawa. Bila ingin lebih daripada makanan anda lebih halal? Kenapa? Ini kapsah ala, ala Arab. Selesai? Belum juga? Kenapa? Nanti tersinggung Kata siapa tersinggung anda makan makanan harap? Dia berkata, memang kamu tidak mahu yang makan makanan saya? Iya, kerana tidak halal Hah? Hmm. Huh? Takut? Terkadang anda tidak tahu Kemungkinan dengan da'wah oh anda Itu dia berkubah Agar dengan dia dan keluarga Dan asli berdiri dengan Allah Kasian Kalau anda makan yang halal Sedangkan saudara-saudara makan yang halal Ya tetap dengan makan yang halal Kemana-mana saja mengatakan ngomong-ngomong no. kasih mau. Iya tidak? Bagaimana hukumnya bila kita meminta uang di bank konvensional hanya untuk menggunakan fasilitas yang dimiliki dengan tujuan mempermudah transfer dana ke Indonesia? Tapi bunga bangnya tidak diambil dan dikeluarkan untuk kepentingan umum. Ini pertanyaan kecil sekali karena saya ingin bantuan dari teman di sini ya. Insyaallah permasalahan berat yes. tadi malam kita bahasnya sampai insyaallah. Sabar. Tidak datang tanya ke teman yang datang. <laughs> tidak juga ada minta rekamannya. tentang riba sabar nanti malam. Uh, di masa pembahasan tentang riba, uh, Kita akan dibahas di kajian kajiannya kita lakukan forumnya di kajian sini di Yang belakang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang jelas? Kadai riba kata itu aja ya. nanti lah Jadi begini, sekarang, sekarang banyak terjadi saya lihat di Jakarta. Itu ada seseorang tinggal di mana? Di Jakarta. Dan ada seorang bapak meminjam uang, ya, mungkin sebanyak 20 juta. Kemudian dia memberikan jaminannya mobil. Kepada seseorang yang punya itu Ini mobil Saya serahkan kepada anda Dan boleh anda gunakan Dan Uang ini saya pakai Selama uang ini tidak saya memberikan Mobil yang Saya berikan kepada anda Boleh anda pakai Dan uh, Berapa tahun Uang ini tidak saya memberikan Maka mobil yang Anda Kasihakan keberangka boleh terpakai untuk apa saja adunya untuk keperluan terluhanda. Apa boleh seperti ini? Tidak boleh ini adalah riba. Heh? Tidak boleh ini adalah riba. Nah, rinciannya nanti malam. Insya Allah. Assalamualaikum. Ya, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum. saya kalau seorang membeli mobil Dengan kebukan Mobil tertentu Dari pihak dalam akad Dia disebutkan Kalau seorang murda akan terlambat bayar Dia akan kena Befala atau Denda sisa-sisa Tidak ada Itu tidak tertulis, ada. Tidak tertulis. Nah, terus Tetapi ingatannya Beberapa bulan-bulan ketemu -bulan kemudian Tertangkap bayak ternyata sudah ada potongan. Potongan apa? Dikenakan, oh, dikenakan benda Oh, ah, dikenakan benda Ya, tanpa mewah. Itu tanpa mewah bunga orang yang rusak. Bisa? Nah. Bisa terjadi itu? Sama saya. bisa. Terjadi sama saya. Bawa ke pengadilan. Atas sampai Uang berlipat dan diambil dari saya Mufalapa Ini sebagai peringatan Pada banyak orang, orang bayar dan uang ini akan Dianjakan ke mujamah Atau ke diri-diri oh, Kalau untuk kayaan sosial Ada sebagai lama membolehkan Bukan untuk dia kan Tidak. Untuk sanksi peringatan dan untuk kayaan sosial Bukan untuk dia Sebagai yang berulama Dan terang ayatnya tanpa ada setoran sebelumnya. Kalau ada setoran sebelumnya di riba kan? Tapi semuanya untuk jasa Baik. Maka semakin banyak anda terlambat sebagaimana sedekahnya. Oh iya, alhamdulillah. Insyaallah. Singkel ikhlaskan tanpa saja. Bayang, nantinya, tanpa keinginan saya kok saya dapat hibatan. Enggak, itu bukan riba. Tanpa keinginan Anda Anda bersedekah. Sedekah. Insyaallah. Baik. Sampai jam berapa sih? Jam 11. menit lagi. Asalamualaikum. Ya. Salam terkatup. Pak oh, Ustaz, saya ada family itu dulu dia saya titip untuk membelikan sesuatu hal Ternyata dia menghilangkan uang yang saya amanat. Terus dia tidak menyelaskan kepada saya apa alasannya sebenarnya dia yang menggabungkan Dan saya melihat lihat dia sepulsa kemungkinan bisa mengembalikan uang itu. Sehingga apa bisa kasus seperti ini saya mendakatkan uang kaya kepada dia yang dipotongkan tiap tahunnya, beradaan pembihan sampai utangnya habis. Dia memang fakir miskin. Ia ya, sehari-harinya mempraslah kalau dengan nah, teman saya bisa sekali dia mau mengembalikannya. sebagian para ulama tidak membolehkan juga mengubah jadi zakat. Karena cara zakat ada niat dan ini tidak ada niat pada waktu Anda menyerahkannya. Menyerahkannya adalah pinjaman. Di wallah taala alam, sebaiknya Anda ikhlaskan yang itu sehingga tidak ada kewajiban dia dan Anda berikan lagi zakat kepada dia. Setuju? Yang sudah diambil dia ikhlaskan, anggap hadiah. Nanti kalau ada zakat berikan lagi kepada dia. Setuju? Jelaskanlah jawabannya. Ya. Uh, untuk tanah yang kita niatkan sebagai investasi. Yang bisa jadi yang kita pakai untuk rumah di tua ataupun untuk suatu waktu di dari hari ini, muda nggak butuh rumah sudah punya rumah eh, alhamdulillah. alhamdulillah, alhamdulillah. Karena itu untuk suatu saat dijual untuk biaya sekolah untuk uh, rumah tempat yang lain. Tujuannya investasi kan ya? Iya. <tuh>. So, ya. nah, itu di Jakarta tidak? Selalu di Jakarta? Berapa nilainya? Tahun sebelumnya, tabat dulu. Tabat, tabat. Sudah mulai dijual atau belum? Belum. Baru ada niat saja. Iya. Tapi... Tidak ya. ada zakat. Hmm. Kalau baru niat saja untuk investasikan dan belum dijual, maka tidak ada zakat. Tapi belum. kalau sudah mulai diiklankan, belum laku-laku, setiga tahun dihitung terus zakatnya. Jadi belum belum diwajibkan di zakat untuk tanah Belum belum. belum. belum pengen juga, tuh, kayaknya maksaan tuh. Berarti kalau kita invest emas dengan katakanlah uang satu miliar emas pasti jangan kalau invest emas ya. belum tiba ya. tidak akan bisa ya. seperti itu. Masya Allah tuh. Karena emas nilai nilainya ada pada emasnya sebagai alat tukar, pering mata uang. Tanah tidak, dia termasuk harta penjagaan. Bila belum berniat untuk didagangkan. Atau terniat untuk didagangkan. Dijual setelah tetapi belum mulai diiklankan untuk dijual. Belum segi harga perniagaan dia namanya. Toi. Saya kira cukup. Ya. Ya. Uh, sudah pukul 11 juga. Mungkin bisa sabar dulu. Kita bisa sambung lagi insya Allah. Uh, Baga Risa malam ini. Di masjid uh, dengan jalan-jalan Eh benar sudah insyaallah kita akan mulai bahas tentang riba. Jadi eh uh, riba itu adalah keuangan kredit dan mungkin dia tentang tinjauan syariah perdagangan uang saham kredit dan perdagangan normal. Eh dan, uh, dan uh, terima kasih kepada eh uh, para hadirin terutama kepada Bapak dan Ibu sekalian. Subhanallah I'm waiting for the Lord